tan en era viña boa coñecina no deilare La la lela, hai la lela, hai la lela, lela lela. Bueno, Julio, escutando esta música xa sabes a quen vamos de quién vamos a falar, non? Con quién vamos a falar? Vamos a falar eso, digo, mellor dito, con quién vamos a hablar? Ah, eh, a é, va a que está cantando además. Eh, sí, co que está cantando e xunto con las... as cas A dufeiras de Salitre veña, Vamos, ala, vamos veña. a falar con Xavier Díaz sí, me... Unha persoa que sempre nos atende Pois moi ben Moi agradablemente e todo. Bueno, pois vamos dalle boas tardes Boas tardes, Xavier. Armando, Xulio, moi... boa tarde Com... moi... Como estades? Moitas gracias por atendernos <risas> E moitos parabéns, felicitacións por ese exitazo eh... Que ves de recoller precisamente aí Nas Américas Bueno, recién, recién chegado sí. con un pouco de un pouco de jet lag y esta noite xa saímos para Barcelona, non deu tempo a para nada, a, practica, a prácticamente nada, pero bueno, moi contento de regresar outra vez a Cataluña. Sí. Enos enos pois pues eso, desechando escoitarte e verte directamente, a verdade sí. que si sí. bueno, Nos, xo, xas rosarieiras, que quizáis eh, xa te acordas das rapaciñas do, do noso centro eh, Rosaría de Castro de Cornellá, que, que bueno, pois, intentan sí. imitar un pouco a... A, a, a Xaviar Díaz, as sadufeiras de Salitre. Eh, e que, bueno, pois, o que poden para que a nosa música siga tendo o exitazo que estás tendo tú. Estábamos escoitando esa peza de que pertence ao último disco, Non? Efectivamente, pertenece ás catedrais silenciadas. Unha peça que me ensinou unha muller mujer, sí. maravillosa, eh, que se chamaba Consuelo, uh -huh. que tristemente falleceu este este mesmo 2022. Unha uh -huh. mullera que eu quería moito, uh -huh. da cerquiña de Carvalho, uh -huh. eh, e que me aprendeu esa e outras moitas melodías. A, a ela, se en realidad a que eu já estou tremendamente agradecido por guardar ese patrimonio na súa memoria de xeración e xeración. Ti, ti, ti sigues facendo o mismo, eh, ademais, eh, eh, eh, eh, rodeaste precisamente desas persoas maiores que que, que, che, transmit... que son as que lle Trans... enseñan, que, que lle dan música. Transmítenlle todas esas cousas. Mm. Ese diccionario que ti nos mencionaste máis dunha ocasión, ah, sí. diccionario que, que teñen os maiores, non? Pois pues, xa xa me contaredes vos se non é así que nos vai aprender as cousas de como se facían. Xa non solamente como se cantaba e como se bailaba, senón como se facía calquera cousa. Un sí. cocido ao xeito, que agora <risas> es tomalo, por exemplo. Eh. Pois senón, senon son as dantes, incluso os novos cociñeiros que fan esa cociña d'autor e que teñen guías Michelin, moitos deles incluso ou estrelas Michelin, moitos deles incluso recoñecen que foron as súas mamás e as súas avoas Que llelles aprenderon unha parte fundamental de como se facían as cousas. Bueno pois na música non é diferente é moi parecido Claro na, onde ultimamente ou vi cada máis colgabase en internet ou nesas, nas redes pois algunha actuación de, de algunha dessas mulleres sí. que, que pandereteiras non que cada máis sí. eh, bueno, é unha de leicias coitalas. ti quezase así asom, asombrado co así, o cardondeles de verdad que e mira. E eh, eh, mira cada vez que colgo un pequeninho vídeo desas de mulleres de antes mm. ou deses homens de antes bailando e eh, tocando a pandireta mira, mira, a, a xente nas redes sociales volvese tola Ah, sí, eh, bueno, tanto? volvemonos porque é bueno, unha delicia velo e comprobar e entón eso sí. ti recóllelo despois, con esa investigación con ese traballo de, de, de, de non sei sé, constante xegas mm -hmm. pues despois a... Bueno, pois pues a, a esa por, publicación por discográfica, non? Por eso eu digo que quando eh, miro na rede e eh, veixo a, a, a Xaviar Díaz pois pues, quando eh, pon ese, esa música digo, cando pon Xaviar Díaz por algo é. Eh. Uh -huh. Bueno, eso... no, meu ca, no meu caso é por, por agradecemento. Eu, a min gusta me... Eh, hacerle homenaxe a toda aquela xente que, que conservou viva a tradición mm -hmm. eh, a nosa tradición, a nosa música do noso baile e gustame, e creo que o agradecimiento nunca é suficiente é mm -hmm. dicir, nós agora dedicámonos a, profesionalmente a esto da música, subimos a grandes escenarios facemos mm -hmm. grandes iras por pues por todas por todas as partes do mundo pero creo que é necesario fundamental ter sempre presente que en foros os mestres e as mestras eh que de alguna manera nos trouxeron todo ese legado, non? Por, por eso digo que a, a esas persoas como vendiste, bendi, eh, eh, hai que estarles moi agradecidos, sobre todo a esas persoas, persoas maiores. Eu, cando escoito algunha persoa maior, por exemplo, digo, e habrá algo reculleto desta, desta molle ou deste home para que vaya quedando, que quede algo, aunque sea un, esque, un pequeno escrito. Hai moito eu creo que hai moito, grazas a que hai xente tamén moi sensible, xa non solamente na música, non? Mm. falo da etnografía en xeral e da, da antropoloxía, hai, hai moita xente, mm. moitos son científicos e outros somos eh, folcloristas que amamos yeah. a, a tradición, e sí que hai, hai moitos libros, hai, moi, hai moita moita información a cada mm. acudir e moita información que é moi interesante que a xente máis nova mm. pois pues, acuda e mm e lea e saiba uh -huh. de onde vimos, eh, o apego que temos a nosa terra, por que uh -huh. o temos, cales son as tradicións sexuales fundamental E a partir de aí, eu creo que todos estamos. Obviamente, vivimos no século 21 pois pues, hai que facer propostas acordes co tempo no que vivimos, renovarse, por suposto, etc. Eh, Pero sempre, de alguna maneira, con ese, con ese respeto polo de ano. Bueno, pois, eh, aparte de, de falar dese de, de trayectoria tan importante non somente da creatividade e da investigación, senón tamén hai que falar tamén de dese de día 25 que estarás aquí no Tradicionarios de Gracia, non? Pois pues como todos os anos eh, xa é unha tradición que é unha tradición ben bonita e este ano non vea ser diferente maña, día 25, vamos a estar aí Eh, no cat, no barrio de Bra de Gracia me sí, parece que é, no sí, tradicionario sí, claro. sí. con un montón de amigos ademais, vai haber moitas sorpresas encima do escenario mañá, así que animo a todas e a todos a que acudan Agradecemos moitísimo que venhas aquí Por certo, te, bueno o... O CD tamén estará para poder asinalo a todas as persoas que ver, claro. que non? Asinamos CDs, asinamos eh, centos de pandeiretas polo mundo adiante. Mm -hmm. Non sei se vale moito que leven a miña firma as pandeiretas e os CDs, Hombre, pero... Hombre, bueno, tanto que vale, claro. Eh, Por certo. Eu fago, yo, eu fago yo con todo o cariño do mundo. Que ademais, eh, a veces, eh, eh, faz un inciso no, no, no, no. no concerto e, e das casi unha, unha lección breve de, de, de toque de pandeireta, non? Sí, Bueno, sí, gústame esa espontaneidade de, de, de, bueno, de, de comentar, de, de, de sí. intentar axudar. Fixen mesmo durante a pandemia unha boa colección de vídeos que están en Youtube uh -huh. eh, para aprender a tocar a pandireta, sobre todo pensado precisamente para, para toda a colectividade galega que está fora de, de Galicia, ¿no? uh -huh. para que teñan oportunidade de de acceder a esos vídeos y aprender a tocar la pandireta, pues claro que sí. sí. Que, que no entén por qué ser galego a persona que quiera dedicarse a tocar ah, no. la pandireta, o sea que hay que, de, de, que, <risa> que precisamente hay un instrumento que fácil de adquirir y al mismo tiempo fácil de, de sí. aprender si uh, asiste a esos vídeos, si ve esos Perfecto. vídeos de, de Xavier. de verdad que son sí. interesantísimos, fantásticos. Eh, eh, e feiticeiros, porque ademais non, non sempre é conveniente empregar os dedos, A mellor que a propia manxa é suficiente. A mándereita é que acolle, e o resto eh, pois pues, escoitar as túas informacións, as túas, información, túas uh -huh. indicacións, non? Claro. Sí, home, é todo unha, unha cuestión de práctica, de compromiso, de amor por tamén polo, polo, polo instrumento, pero como todos os instrumentos, <coughs> retire a súa, sí. bueno, un certo... Edic Un certo compromiso, unha certa dedicación. Dedicación, pero, claro, claro. Sí, con iso e gustando xa un, bueno, sin ningún problema. A, a que hora estarás no tradicionarios? As 21. Pois pues as... creo que o concerto é ás nove, pero non estou ah. seguro. Sí, sí, bueno, sí. Al... É, está apuntado as 21 horas, pero bueno, que, que ah. a mellor a xente que chega corre. antes seguro que terá tempo de comentar contigo e falar contigo. Bueno, <risa> ese no, ese a xente no... que chega... Teño que dicirvos que esta vol, desta volta abrimos un, un... Vou a ter un pequeno encontro antes do concerto. Ajá, vale. Con para que darlle uns consellos precisamente da pandireta... A, eh, ao respecto da pandireta. É colapsouse. É dicir, que oh. chegou un momento que non puidemos... Eh, Apuntaronse moitísima xente, a, a, non? non poidemos admitir máis uh -huh. solicitudes porque non teíamos espazo para atendelas, así que en un 670 ou 80 persoas apuntadas sí, sí, sí, sí, moita, moita. para ir antes a, a bueno, a facer unha pequena aula de pandeireta conmigo E logo pois pues, no concerto tamén me diseron que se venderon muitísimas entradas, uh -huh. eh, que non quedan que non quedan demasiadas, uh -huh. así que nada, pois pues, os que que ir que espabilen porque xa digo que moitas quedarán algunhas ali en todo caso para vender ali na propia taquilla. Uh -huh. Sí de verdad que vai a ser unha honra como cada ano estar mm. contigo e, e, e comprobar pois pues, que as adufeiras tamén fan eso moito máis moi, moito máis amplio moito máis bondoso. por certo estás traballando aínda a pesar a pesar sí. de tantos concertos e tanto traballo exterior pero estás, estás pensando en, en, en editar algo máis Pois pues estou pensando en, a partires de agora que máis ou menos á volta de después de Barcelona tocamos en Burgos y Burgo, el ah. día siguiente tocamos en Valladolid sí, tres ostras. días seguidos Uy. así que después, a partir de ahí tengo un par de concertos más tres en, concertos más en Galicia, en Galicia. Y, pro, y probablemente a principios de año sí, que me poña aí algún boceto, alguna cousa feita, uh -huh. xa nos poñeremos a traballar probablemente nunha nova nunha nova entrega, porque a mí férveme moito sangue, eu teño moitas ganas de facer música. Sí. <risa> no, <risa> aparte, de, aparte de que te férve, pues, sempre te rodeas de grandes músicos <risa> e de grandes intérpretes, eh. como, por exemplo, esa que dixemos que non seremos talismán para él, para, sí. para todas as persoas uh. que entrevistábamos. Entón, cartas, o aquella sea, rapaza que... Que, que interpretou que, que traballou contigo na última no no traballo que que que, que que era unha grande voz. Esa rapa Santi Antia sí, Extraordinaria, extraordinaria. Dixemos que éramos talismán e eh, tivo un premio aí no, no, no Martín Codas, me parece, non? Si, sí. efectivamente, efectivamente é, eu sí, creo que será o primeiro de moitos <risos> o primeiro de moitos Grande, sí. grande no? Tu sabes elegir as persoas que... que o mi tanto que, que si sí, de... Bueno, eu... En ese caso eh, tamén para min é... Bueno, esto todo un aprendizaxe, entrar en contacto con compañeiras e compañeros de profesión sempre é un privilegio, así e esa sea. esa cativa máis xa de ser unha extraordinaria música, cantante guitarrista, é unha persoa eh maravillosa, mm -hmm. con, bueno, foi unha experiencia fantástica traballar con ela e sí, sí. ela tamén, ela tamén nos lo dixo dixo sí, que, que foi que tra... un... que... era cando nos detía que traballar con Xaver era un privilexo Sí si, sí, foi foi, foi contente, bueno que, que, que, nos sentímonos orgullosos eh, eh, para non ser unha honra non somente este estatismo xente que, bueno, persoas a verdade é que temos a sorte de que leiximos as persoas con que, eh? con que falamos e eh, despois eso, teñen algún eh, éxito nun concerto ou, ou teñen un premio con como por ejemplo ese de Martín vamos ter que pedir un número de la lotería entonces <ríe> no a ver Non sei se é certo ou non, pero que, o que sí si é, é coincidencia, ah, non? É coincidencia. Pode ser, eh? pode ser, eh? é, é fantástico. Dome, de momento, levamos unha lista de, de persoas coas que con, con, con contactamos... Mira, eu vou xe dicir, eh, non o número inteiro, pero as dúas últimas cifras vou xas dicir. A ver... As dúas últimas cifras que eu suelo comprar cada ano, eu 37 e sempre me toca algo. Toma nota. Toma nota. Bueno, escoita, é, é, é curiosidade, yo ao mesmo tempo tamén é, pois non sei como chamárlle, pero o outro día entrevistamos a Alicia Alonso que, que foi elixida pois no, no, no circo de bellas artes como ah, sí. como, como, como grande participante. Mm -hmm. Pois pois bueno, ao Carón a seguinte semana foi premiada co premio da crítica. Sí. Que bom, que bom, moi ben <risa> Bueno, que Eso, é coincidencia pero, é, é, A parte de coincidencia Pois pues, o mellor é sorte tamén Feito de que, que coincida que eleximos Persoas que tamén son boas Como por exemplo claro sí. como por exemplo, ti que nos estás atendo Ademais eu quero que tiño un premio Xavier Díaz quero que tiño un premio Se a ten moito é que, é, 4, Bueno, 3, a dos que ten que... Pero que tiño outro máis É que viña aquí pois é que a Radio Samboi. Un día, un día que viña a Radio Samboi, pues, e se sente na mesa connosco. Cando cando coincida que claro. que, a, que a Xira me permita estar presencialmente, eh, xa sabedes que estarei de moi boa gana. Nós nós temoste en grande estima e eh, agradecémosche moitísimo que que, que ti, eh, bueno, pois partisipes connosco nesta bueno. nesta emisión, eh, eh, bueno, eh, o que queremos é iso darlle publicidade a cousas tan interesantes e relevantes como por ejemplo, a, a, a tu cantidad de conciertos que este año fueron mmm, vendiles, eh. Sí, sí, no. Pues eh, no sabería decir, pero empiezan a estar más cerca de 70 conciertos que, que, que de 60, o sea que sí, sí, sí. y ainda y ainda, como digo, ainda quedan algunos. Entonces, sí. ven, fue un ano un ano extraordinario. Sí, muy buen, muy buen, sí, sí, sí, la sí, verdad es. que sí. Pois pues iso, parabéns por... por... Eh, Moitas gracias. Escoito, e en Argentina, en Bariloche, que? Bueno, iso foi... Eh, que tocar fora da, fora da terra sempre moi especial, non? Sí. Pero, bo, bo, imaginade vos tocar en, en vos aires para 600 personas, as cuales probablemente 400 ou 300 serían descendentes de galegos. Sí. Foi... Foi moi emocionante, ou en Montevideo, sí. ou en Bariloche, Rosario. Foi unha xira longa e, e moi bonita. E reencontrar, reencontrarnos con os dos paisanos, alou, é, é, é moi, moi especial. É moi ben acompañado tamén. Uh -huh extraordinario que van a estar mañá conmigo tamén, claro, no tradicionario carai, sí. carai, sí, sí, ostras sí, de sí, sí. verdade que, sí. bueno, nos damos sorte xa estes de xigantes ah, que non somos talisman o sea que, que, que en hora boa felicitacións, moitis... eh, moitísimas gracias Xavier no, que, tendo... que sigas tendo moito éxito e eh, nos en eh, pues encantados de que poder presumir de, de persoas como a ti que, sí. que fan bueno. grande a nosa música e o noso idioma eh. Qédovos vos muy agradecido como siempre. Eh, espero que nos podamos ver en un futuro ahí en no, no propio estudio. Os eh, mando vos una aperta muy grande. También, en os tamén agradecerche muitísimo. Agradecémoscho agradec pero en cantidad. Gracias, Xavier, vale, por tanto tarde. momento, estás. Pena no. dora Aprendeu me apunteada Despois de pedir de un ano Para ir a foliada Ai la lela, ai la lela Ai la lela, ai do non miña nai tiñe do un coração miña nai tiñe o punto na foliada do patrón e da oxa danos guapos a buscar explicación e la lela e la lela Le la le la le la Niña daiciña do meu coração Vente comigo bailar o salón o salón sí Oh salón no Niña daiciña meu mi coração Niña daiciña do meu corazón Vente comigo a bailar o salón, o salón sí Oh salón no como é un coração